Розділ шостий, в якому наші герої задумують і здійснюють рішучу операцію «На, тепер ти загадуй!». Заснув Сашко циган і одразу ж прокинувся, наче й не спав зовсім. Сонечко як завжди усміхалося з неба, весело щебетало на деревах птаство, рохкала у хліві льоха. Життя було прекрасне. Але хлопець умить згадав учорашні події, і світ затьмарився для нього, як у найлютішу негоду. «Ні, так далі жити не можна», – подумав він, і раптова рішучість охопила його. Він швидко зліз з горища і, навіть не снідаючи, подався до Марусика. Марусик іще спав. У сні обличчя його було печальне, і скорботне. «Альо!» – торкнув його за плече Сашко Циган. «Га!» – перелякано розплющив очі Марусик. «Вставай! Годі спати! Треба вирішити, як нам жити далі!» «Що?» – не второпав спросоння Марусик. «Ти як хочеш, а я думаю, втекти з дому!» – важко зіткнув Сашко Циган. «Як?» «Звичайно, втечу та й усе!» Хай собі їздять на тій машині, скільки влізе. У мене вчора з батьком розмова була. І в мене, зітхнув Марусик. Нецікаво мені стало дома. Розумієш, нецікаво. А, а куди ж ти тікатимеш? Не знаю ще. Слухай, несподівано збадьорився Марусик. Надовго втекти, звичайно, важко. Все одно міліція знайде і поверне. А от на кілька днів, щоб провчити їх, це можна. Тоді і я з тобою, га? Давай, хоч на кілька днів. Сашко Циган навіть повеселішав, відверто кажучи, він і сам не уявляв, як він утече. Ну, а куди тікатимемо, як ти думаєш? спитав Марусик. Він звик, що ідеї виходять від Сашка Цигана. Ну, я думаю, Сашко Циган насупив брови, що мало означати задум. «Я думаю, краще за все у ліс». «У ліс?» – скривився Марусик. «А що? У македонському крині сховаємось. А їстимемо що?» «Ну, щось із собою візьмемо, а тоді журавель принесе. Гриби збиратимемо, ягоди». «Гриби?» – знову скривився Марусик. Уже збирали, хай вони сказяться. Може, все-таки не в ліс, га? Якось воно у лісі все-таки... Ну ти все-таки! І втекти хочеш, і щоб усе було, як дома на печі. Уже ж з'ясували, що той незнайомець абсолютно не страшний. Навіть навпаки. Може, щось нам ще й порадить. Гарне. Ну, як зустрінемось. Ну, гаразд. Махнув рукою Марусик. «У лис, то в лис».